Два полюси Щорічна гра І досі відома Їй часто згадувана під назвою Китайська садиба Винагородила кнехта І його друга за їхню працю її підтвердила Що Касталія і виховна колегія Добре зробили Призначивши кнехта На найвищу посаду Вальцель Селище гри й еліта знов пережили радість справжнього врочистого вдалого свята. Навіть більше. Давно вже щорічна гра не була такою подією, як цього разу, коли наймолодший з магістрів, навколо якого точилося стільки розмов, уперше мав показатися перед усією громадою і витримати іспит, і коли, крім того, Вальцель мав надолужити втрати і невдачі, яких він зазнав торік. Цього разу ніхто не лежав хворий, і святкову церемонію очолював незляканий пригнічений заступник, оточений крижаною неприязню і недовір'ям настороженої еліти, й чесно, але без запалу підтримуваний знервованими службовцями селища Гри. Мовчазний і неприступний Справжній первосвященник Одягнений у біле з золотом Головна фігура на святковій шахівниці символів Магістр урочисто виконував свій І свого друга твір Випромінюючи спокій, силу і гідність Недосяжний для буденного звертання Він з'явився у святковій залі серед гурту своїх помічників і почав ритуальними жестами відкривати дію за дією своєї гри. Гарно виписуючи блискучим золотим грифелем знак за знаком на маленькій таблиці перед собою і ті знаки, тайнопис гри, зразу ж з'являлися в сто крат збільшені на величезній дошці, прибитій на задній стіні зали. І тисячі голосів пошепки повторювали їх, оповізники голосно вигукували, телеграф передавав їх по цілій країні і по цілому світі. І коли наприкінці першої дії магістр накреслив на таблиці підсумкову формулу, а потім, не міняючи своєї величної чудової постави, Дав вказівки до медитації, відклав грифель і сів, продемонструвавши найкращу позу для самозаглиблення, то не тільки в залі, в селищі, гри і в касталі, але й за її межами. В багатьох країнах світу прихильники гри в бісер побожно посідали для тієї самої медитації і не рухалися доти, доки магістр знову підвівся. Абстрактний і начебто позачасовий світ гри був досить гнучкий, щоб у сотнях нюансів відгукуватись на голос, темперамент, вдачу і напрям думок особистості, а особистість досить видатною і розумною, щоб не вважати свої знахідки важливішими за недоторкану автономність гри. Помічники і партнери Вся еліта корилися, як вимуштрувані солдати, а проте здавалося, наче кожен із них, навіть якщо він тільки кланявся разом з усіма, чи допомагав запинати завісу навколо заглибленого в медитацію магістра, виконував свою власну, породжену власним натхненням, гру. А з натовпу, з людського моря, що заповнило не лише залу, але й цілий вальцель з глибини тисяч душ, які слідом за магістром здійснювали фантастично-священний похід по безкраїх, багатовимірних просторах ідей і понять гри, пролунав особливий акорд свята. Глибокий, тремтливий, басовий дзвін, який для наймолодших членів громади – лишається найкращим і чи не єдиним переживанням на світі, але й у досвідчених віртуозів гри і критиків зеліти, у службовців селища, що допомагають магістрові, і навіть у самого магістра викликає святобливий трепет. То було величне свято. Навіть посланці з зовнішнього світу відчули і визнали його красу, а чимало новачків у ці дні – назавжди стали палкими прихильниками гри. Дивно тільки прозвучали слова Йозефа Кнехта, якими він після закінчення десятиденного свята у розмові з Тегуляріусом підсумував свої враження. «Ми можемо бути задоволені», – сказав він. «Так, касталія і гра чудові, майже досконалі». От тільки чи не занадто вони бездоганні, не занадто гарні. Вони такі гарні, що на них майже неможливо дивитися без страху за їхню долю. Не хочеться думати про те, що вони, як і все на світі, колись мають загинути. Але думати про це треба. Ці слова, що дійшли до нас – змушують біографа наблизитись до найдражливішої і найтаємничішої частини свого завдання, яку він залюбки відклав би ще на певний час, щоб спершу спокійно і з приємністю, дозволеною тому, хто розповідає про ясні й однозначні явища, довести до кінця повість про успіхи Кнехта, про його зразкове урядування і про осяйну вершину його життя. Проте нам здається, що якби ми не розпізнали і не виявили роздвоєння і полярності в душі і в житті шановного магістра вже на тій стадії, коли їх не помічав ще ніхто, крім Тегуляріуса, то це був би прикрий догляд, неїдний на теми нашої розповіді. Ми навіть вбачаємо своє завдання в тому, щоб уже тепер узяти до уваги і ствердити це протиріччя, чи краще сказати, цю завжди відчутну полярність у душі Кнекта саме як основну, найхарактернішу рису його вдачі. Звичайно, для автора, який вважав би, що життєпис Касталійського магістра можна творити тільки в дусі життя святих ет мажорем глоріям Касталіє для більшого, Уславлення касталії було б зовсім неважко написати повість про перебування Йозефа Кнехта на посаді магістра за винятком лише останніх хвилин у вигляді суцільного переліку заслуг, досягнень і успіхів. Історикові, який дотримується тільки документованих фактів, могло б здатися, що життя є урядування жодного магістра гри. Рахуючи її Людвіга Вассер-Маллера з найщасливішої для гри і для вальцеля доби, не було таким бездоганним, не заслуговувало такої високої хвали, як життя є урядування майстра Кнахта. А все ж таки це урядування мало незвичайний, сенсаційний, на погляд багатьох критиків навіть скандальний кінець. І кінець той не був несподіванкою чи нещасливим випадком, а логічно випливав з усіх його попередніх думок і вчинків. І в наше завдання входить показати, що він ані трохи не суперечить блискучим, гідним подиву досягненням і успіхам привилебного. Кнехт був великим керманичем який з честю носив своє високе звання, бездоганним магістром грив бісер. Проте він, служачи Касталії, бачив і відчував, що її велич, її розквіт перебуває під загрозою і дедалі менше. Він жив у ній небездумно і безтурботно, як переважна більшість його земляків-касталійців, а знав про її початок і подальшу долю, сприймав її як історичну категорію, підвладну часові, підточувану й розхитувану його невблаганною силою. Ця здатність до живого відчуття історичного процесу і це розуміння своєї власної діяльності і своєї особи як клітинки в потоці становлення й перетворення, що її той потік несе за собою і водночас вбирає в себе частку її праці, визріли в ньому і дійшли до його свідомості завдяки історичним студіям і під впливом великого отця Якоба. Але перший проблиск, зародок такого розуміння, з'явився в його душі багато раніше. І той, для кого особистість Йозефа Кнехта стала справді живою, хто збагнув своєрідність і сенс його життя, Легко виявить в ньому цей проблеск чи зародок. Якщо людина в один із найкращих днів у своєму житті, наприкінці своєї першої святкової гри, після надзвичайно вдалої, переконливої маніфестації касталійського духу, сказала «Не хочеться думати про те, що касталі грав в бісер колись мають загинути, але думати про це треба, то вона вже давно» ще не бувши втаємниченою в історію, відчувала себе приналежною до Всесвіту, знала про минущість усього, що колись виникло, про сумнівність усього створеного людським духом. Вернімося до дитячих і шкільних років Кнехта, і ми натрапимо на звістку про те, що він дуже журився і хвилювався кожного разу, коли з Ешгольця, зникав котрись із його шкільних товаришів, який розчарував учителів, і якого приводили з еліти назад у звичайну школу. Як відомо, жоден з тих виключених учнів не був особистим приятелем молодого кнехта. Не втрата приятеля, не виключення і зникнення якоїсь певної особи хвилювали й пригнічували його, сповнювали боязкою тугою. То живо він швидше через те, що такі події трохи розхитували його дитячу віру в міцність касталійського ладу і в досконалість касталії. Сам він із святобливою повагою сприймав своє покликання і той факт, що були хлопці, яким випала велика ласка, велике щастя потрапити в школу еліти педагогічної провінції, які легко-важно знехтували й відкинули ту ласку, вражав його. Ставав для нього свідченням Могутності не Касталійського світу Можливо також Доказів цьому ми не маємо Що такі випадки породжували в серці хлопця Перші сумніви В непомильності Верховної колегії В яку він досі свято вірив Бо та колегія подеколи Брала до Касталії І таких учнів, яких потім Мусила відсилати назад Байдуже чи, крім усього, зародженню критичного ставлення до авторитетів сприяла ще й ця думка. Але кожен випадок, коли якийсь учень еліти робив хибний крок і його відсилали назад, кнехт сприймав не тільки як нещастя, а й як ганьбу, як бритку пляму, що всім впадала в око, бо саме існування її було докором, і за неї відповідала Вся Касталія. Звідси, здається нам, і походило почуття пригніченості, її розгубленості, яке опановувало учня Кнехта в таких випадках. Десь там, за межами провінції, існував світ, людське життя, яке суперечило Касталії та її законом. Не вкладалося в тутешні уявлення її розрахунки. Світ, який не можна було приборкати й удосконалити. І, звичайно, кнехт відчував, що той світ існує і в його власному серці. І в нього також були нахили, фантазії і бажання, що суперечили законам, яким він мав коритися, потяги, які йому вдавалося подолати в собі тільки поступово великим зусиллям волі. Отже, в деяких школярів ці нахили могли набрати такої сили – що ті, незважаючи на всі попередження і кари, піддавалися їм і вилучені з елітарного касталійського світу поверталися в той інший світ, де панують не дисципліний дух, а природні інстинкти. У світ, який тим, хто плекає касталійські ідеали, здається то страшним пеклом, то знадливим місцем ігор та розваг. У свідомості багатьох поколінь уявлення про гріх замолоду складалося саме в цій кестолійській формі. А через багато років, уже дорослим, захопившись історією, кнехт остаточно збагнув, що історія не може виникнути без субстанції і динаміки цього гріховного світу, світу егоїзму і інстинктів, і що навіть таку досконалу формацію, як орден, породив цей Кламутний потік і колись знов її поглине. Отже, в основі всіх великих хвилювань, прагнень і струсів у житті кнехта лежала проблема Касталії. І вона ніколи не була для нього тільки абстрактною, ніщо так глибоко не зачіпало його душі, як ця проблема. Він почував себе відповідальним за долю Касталії. Він належав до тих людей, які можуть захворіти, занидіти і померти, побачивши, що улюблена свята для них ідея, улюблена батьківщина чи громада хиріють і занепадають». Поведімо далі нитку нашої розповіді і вернімося до перших місяців перебування кнехта у Вальцелі, до його останніх шкільних років і його знаменної зустрічі з вільним слухачем де сеньорі, яку ми свого часу докладно змалювали. Та зустріч палкого захисника касталійських ідеалів з мирянином Плініо стала для першого з них не тільки великим переживанням яке довго ще озивалося в його душі, але й важливою символічною подією. Бо саме тоді учневі кнехту накинули дуже відповідальну і дуже тяжку роль, яка дісталась йому начебто випадково. Але так відповідало його натурі, що далі він уже ціле своє життя робив одне, раз по раз повертався до цієї ролі і дедалі краще вживався в неї то була роль захисника і представника педагогічної провінції, яку йому років через десять знов довелося грати перед отцем Якобом, яку він потім як магістр гри в бісер грав до кінця свого перебування на посаді. Роль захисника і представника ордену та його законів. Але він завжди був готовий у душі, Завжди прагнув учитися в супротивника, сприяти неглухій ізоляції Касталії, відмежуванню її від зовнішнього світу, а живому взаємозв'язку і дискусії з ним. Якщо духовне й ораторське змагання з де були ще почасти грою, то пізніше, коли йому довелося ставати на словесний двобій з таким визначним супротивником і другом водночас, як Отець Якуб, змагання це набуло для нього великої ваги. І обидва рази він упорався зі своєю роллю і впорався добре. Багато чого навчився в тому діалозі, але й давав не менше, ніж браво. І хоч в обох випадках не переміг своїх супротивників, він з самого початку не ставив перед собою такої мети, але домігся почесного визнання і своєї особи, і тих принципів та ідеалів, які боронив. Якби навіть диспути з ученим-бенедиктинцем і не привели до практичних наслідків, до заснування напівофіційного представництва Касталії при Святому Престолі, вони однаково мали б більше значення, ніж здавалося багатьом касталійцям. Завдяки дружньому змаганню з Плініо де Сеньорі і диспутам зі старим-бенедиктинцем Кнехт, який ніколи близько не стикався з позакасталійським світом, здобув певні знання, чи краще сказати уявлення про нього, що вдавалося дуже небагатьом касталіцям. За винятком кількох років, проведених у Маріафельсі, де він, звичайно, також не міг ознайомитися із справжнім позакасталійським життям, Кнехт ніде того життя не бачив і не жив ним, хіба що тільки в ранньому дитинстві. Проте, завдяки десеньйорі, завдяки отцеві Якобу, її заглибленню в історію, в нього склалося чітке уявлення про дійсність, яке виникло головним чином інтуїтивно. Їй спиралося на дуже малий досвід, але ширше відкрило його серце світові, допомогло краще розуміти світ, ніж розуміла більшість кнехтових співгромадян касталіців. Мабуть, і членів колегії теж. Кнехт завжди був щирим, вірним касталійцем, і таким лишався і надалі. Проте він ніколи не забував, що касталія тільки частка. Маленька частка світу, хай найкоштовніша і найулюбленіша. А що означала його дружба з Фріцом Тегуляріусом, людиною тяжкої суперечливої вдачі? Витонченим митцем грив бісер, розпещеним і вразливим касталійцем, який не визнавав іншого світу, і якому під час його короткого візиту в Маріапельс було так незатишно і погано серед неотесаних бенедиктинців, що він не міг надивуватися, як Йозеф витримав там аж два роки, бо сам він, за його словами, не витримав би й тижня. В нас були різні думки про це. Деякі довелося відкинути, а деякі здалися нам слушними. Всі вони торкались одного питання. Чим можна пояснити цю багаторічну дружбу? В чому полягав її сенс? Насамперед, не треба забувати, що кожного разу, за винятком хіба випадку з отцем Якобом, коли Кнехт починав дружити з кимось, то не він хотів і домагався цих стосунків, не йому потрібен був друг. Він вабив до себе людей, ним захоплювалися. Заздрили йому, любили його просто за благородство його натури, і на певному щаблі свого пробудження він сам усвідомив цей свій хист. Так було і з Тегуляріусом. В перші студентські роки він уже захоплювався кнехтом, домагався його приязні, але той завжди тримався, на певній відстані. А проте з деяких ознак ми можемо зробити висновок, що Кнехт справді любив свого друга. І ми вважаємо, що його вабило у Фріцові викликало постійну, глибоку цікавість. Не саме тільки велике, незвичайне обдарування, невгамовна геніальність, чуйна до всіх касталійських проблем, а також і його вади – його хворобливість, тобто якраз те, що іншим у Тегуляріусу здавалося прикрим і часто навіть настарпним. Цей дивакуватий чоловік був таким щирим касталійцем, весь спосіб його життя був настільки неможливий поза межами провінції і настільки залежав від її атмосфери і високого рівня її освіти, що якби він не мав такої важкої дивакуватої вдачі, ми б його назвали просто таки архі А проте цей архі-касталієць у зі своїми товаришами. Вони його не дуже любили, так само, як і начальники та колеги. Він їм вічно заважав, обурював їх, і, мабуть, давно вже пропав би без оборони і підтримки свого сміливого і розумного приятеля. Те, що називали його хворобою, було, власне, його вадою» хибою його вдачі і виявлялося в непокірності, глибокій неповазі до ієрархії, яскраво індивідуалістичних поглядах і спробі життя. Він скорявся звичайним правилом рівно настільки, наскільки було необхідно, щоб його взагалі терпіли в ордені. Він був добрим, навіть блискучим касталійцем, як людина великої ерудиції, багатогранного інтелекту, заповзятий, невситимий аматор мистецтва гри в бісер і дуже посереднім, навіть поганим касталійцем за своєю вдачею, за своїм ставленням до ієрархії і до моралі ордену. Найбільшою його вадою було вперте легковажне нехтування медитації, сенс якої їй полягає в підпорядкуванні індивіда загалові, яка майже напевне, могла б вилікувати його від нервової хвороби. Бо справді щоразу допомагало, коли після поганої поведінки і нападів надмірного збудження чи пригніченого настрою його змушували виконувати суворі вправи з медитації під чиїмось наглядом. Кнахтові, що ставився до нього прихильно і чуйно, теж не раз доводилося вдаватись до цього засобу. Так Тегуляріус мав свавільну, примхливу вдачу, Нікому не любив коритися, а проте, коли він був у піднесеному настрої і сипав своїми песимістичними жартами, його живий інтелект усіх зачаровував. Ніхто не міг лишитися байдужим до його сміливих, часто похмурих, але блискучих ідей і думок. Та все ж він був невиліковний, бо зовсім не хотів вилікуватись» не надавав ніякого значення гармонії і підпорядкуванню. Любив тільки свою незалежність, своє вічне студентство і волів ціле життя залишатися страдником, упертим самітником, від якого можна всього сподіватися, геніальним блазнем і нігілістом замість стати на шлях підпорядкування ієрархії і знайти в ньому спокій. Він не цінував спокою, мав за нічого ієрархію, не дуже зважав на догани і не боявся самоти. Отже, був прикрим, нестерпним членом громади, що вбачала свій ідеал у порядку і гармонії. Проте, якраз завдяки своїй важкій, нестерпній вдачі, він був у цьому маленькому, такому ясному і впорядкованому світі вічно живим ферментом, докором, попередженням і з застереженням, з понукою до нових, сміливих, заборонених і зухвалих думок, неслухняною вівцею в отарі. І саме це, здається, нам і допомогло йому, незважаючи ні на що, здобути прихильність кнехта. Безперечно, в кнехтовому ставленні до нього завжди відігравало якусь роль співчуття, звертання нещасного, якому загрожує небезпека до рицарських почуттів друга. Але цього було б замало, щоб підтримати їхні дружні стосунки після вступу кнехта на посаду магістра, коли життя його сповнилося повінься новими обов'язками її відповідальною працею. Ми дотримуємося тієї думки, що в кнехтовому житті Тигуляріус був такий самий необхідний і важливий, як де сеньорі її отець Якуб з Маріафельса. Він був, як і ці двоє, елементом, що вносив у його душу неспокій відчиненим віконцем на нові краєвиди. В цьому дивному другові Кнахт, здається нам, відчув, а згодом і свідомо визнав представника певного типу, що тим часом існував тільки в образі цього єдиного провісника» а саме типу такого касталійця, в якого він може переродитися, коли нові знайомства і імпульси не відмолодять і не зміцнять касталії. Тигуляріус, як більшість самітних геніїв, був саме провісником. Він, власне, жив у касталії, якої ще не було, але якою вона могла стати завтра ще дужче відгородженою від світу, внутрішньо виродженою, оскільки мораль ордену застаріє і втратить свою силу маленькою провінцією, де ще будуть можливі найвищі злети духу і найглибші самозречення в ім'я високих вартостей, але де викликана рафінована духовність не матиме вже перед собою ніякої іншої мети, крім втілення найвищих спроможностей Касталії і грізною провістю її майбутньої деморалізації і загибелі. То була радість і диво, що існував такий Фріц. Але треба було не дати Касталії перетворитися в ілюзорний світ, заселений самими Тегуляріусами. Небезпека, що до цього дійде, була ще далеко, проте вона існувала. Досить Касталії, якої її знав Кнехт, ще трохи вище звести мури своєї аристократичної відокремленості, досить тільки трохи похитнутися дисципліні ордену, занепасти ієрархічній моралі, і Тегуляріус перестане бути Дивакуватим винятком, а обернеться в представника виродженої, приреченої на загибель Касталії. Це найважливіше своє відкриття, яке найдужче тривожило його, усвідомлення можливості навіть початку такого занепаду чи бодай схильності до нього. Магістр Кнехт, мабуть. Зробив би багато пізніше, або й зовсім не зробив би, якби поряд з ним не жив цей кастолієць майбутнього, що його він знав як себе самого. Для чуйного інтелекту кнехта це був симптом і застережний сигнал, як для розумного лікаря перший хворий, вражений невідомою ще недугою. А Фріц же був непересічною людиною. Це був аристократ, талант. Високої мірки. Якщо невідома ще недуга, вперше виявлена в Тегуляріуса її провідника, пошириться і змінить обличчя Касталії. Якщо провінція і орден колись виродяться, набудуть хворобливої форми, то майбутні Касталійці не будуть навіть Тегуляріусами – не матимуть його чудового хисту, його меланхолійної геніальності, його яскравого мистецького запалу. А в переважній більшості успадкують тільки його нестійку вдачу, його легковажність, брак дисципліни є зацікавлення спільними справами. Кнехта не раз охоплювали ці похмурі видива, її перечуття. Йому, звичайно, треба було великих зусиль, щоб побороти їх у собі, то з допомогою медитації, то з допомогою ще завзятішої діяльності. Саме випадок стегуляріусом може бути найкращим і найповчальнішим прикладом того, як Кнехт намагався подолати, не обминаючи їх, суперечливі, тяжкі хворобливі явища, що траплялися йому на шляху. Без чуйної опіки й мудрого керівництва Кнехта, його друг – що завжди перебував під загрозою, мабуть, не тільки рано загинув би, а й крім того, став би причиною незчисленних порушень у звичайного порядку прикрих сутичок, яких у селищі гри вже і так не бракувало, відколи його зарахували до еліти гравців у бісер. Можна захоплюватися мистецтвом, з яким магістр не тільки утримував свого друга в межах касталійських звичаїв і вимог, але й повертав його хист на службу грів бісер тактом і терплячістю. Спокійно витримуючи фріцові примхи й дивацтво, невтомно промовляючи до кращих рис його натури, надихав його на ще більші досягнення то був чудовий взірець справді мудрого ставлення до людей. До речі, добре було б, якби хтось із наших істориків грив бісер узявся за дуже цікаве завдання, що, можливо, дало б дивовижні наслідки. Уважно дослідив стилістичні особливості щорічних ігор за час кнехтового урядування, проаналізував кожну з цих солідних партій які водночас яскріють чудесними формальними знахідками, досконалих, оригінальних за ритмом, а проте таких далеких від самозакоханої віртуозності партій, основні плани побудови яких, а також розподіл медитацій у них були духовним набутком самого Кнехта. А викінчення і технічне опрацювання самих деталей здебільшого належало його помічникові Тегуляріусу. Якби навіть ці ігри загубилися чи їх забули, життя і діяльність кнехта зберегли б для нащадків свою притягальну силу, завжди були б для них чудовим зірцем. Але на наше щастя вони не загубилися. Вони записані і зберігаються, як усі офіційні ігри. Не лежать мертві в архіві а й досі ще живуть. Їх передають з покоління в покоління, на них навчаються студенти, вони стали улюбленим джерелом прикладів для багатьох курсів і семінарів гри. І разом з ними живе пам'ять і про того помічника, який інакше давно б канув у безвість, або лишився б у згадках тільки як химерна постать минулого, що десь зринає в кількох анекдотах. Так, Кнехт, зумівши все-таки знайти місце і поле діяльності для свого друга Фріца, що ніяк не хотів іти в ногу з громадою, зробив чималий внесок у духовну скарбницю Вальцеля і в його історію, а одночасно забезпечив тривале існування образу цього друга в пам'яті майбутніх поколінь. Нагадаємо принагідно, що, намагаючись допомогти Фріцові, великий вихователь чітко усвідомлював, чим він найдужче досягав свого впливу. Найбільше йому допомагало те, що друг любив його і захоплювався ним. Ця любов і захоплення – це схиляння перед його сильною, Гармонійною особистістю перед його вищістю було вже добре відоме Кнехтові. Він помічав його не тільки у Фріца, а й в багатьох своїх колег та учнів, і той авторитет, яким він користувався серед стількох людей, ту владу, яку він, незважаючи на свою доброту і привітність, мав над ними. Завжди можна було пояснити скоріше цими почуттями до нього, ніж його, високою посадою. Він дуже добре відчував, як можна подіяти на людину: ласкаво озвавшись до неї чи похваливши її, або ж навпаки, відвернувшись від неї, зовсім не помічаючи її. Один із його найпильніших учнів через багато років розповідав, що кнехт Якось цілий тиждень не звертався до нього на лекціях і на семінарі жодним словом, наче не бачив його. Дивився на нього як на порожнє місце. І це була найтяжча і найдійовіша кара, яку він дістав за всі свої студентські роки. Ми вважали за необхідно навести ці свої міркування, кинути погляд назад, щоб читачеві нашого біографічного нарису Легше було зрозуміти обидві полярні тенденції в душі Кнехта, і щоб він, дійшовши до найвищої вершини в цьому життєписі, готовий був сприйняти і його останній етап. Дві основні тенденції чи два полюси в цьому житті, його Інь та Ян, були ось які. Тенденція до постійності, до вірності, до самовідданого служіння ієрархії. А з другого боку, тенденція до пробудження, до руху вперед, до осягнення і зрозуміння дійсності. Для благочистивого, готового служити Йозефа Кнахта орден Касталія і Граф Бісер були чимось священним, неперехідною вартістю, а для пробудженого ясновиця, що поривався вперед, вони, незважаючи на свою безперечну вартість, були змінними в своїй життєвій формі явищами, які свого часу виникли, вибороли право на існування, які можуть постаріти, стати безплідними і занепасти, і хоча ідея, що лежала в їхній основі, лишалася для Кнехта недоторканною, священною, теперішній їхній стан здавався йому ненадійним, підлягав Критиці. Кнехт служив духовній громаді, силою і сенсом якої захоплювався, але в її схильності вважати себе за самоціль, забувати про своє завдання, вкладати частку праці в загальнонародну і загальнолюдську справу, і нарешті в її ефектній відокремленості від світу, яка проте дедалі більше прирікала її на безплідність, вбачав велику небезпеку. Цю небезпеку він Невиразно відчував ще замолоду, коли так довго не міг зважитися цілком присвятити себе грі в бісер. Потім усе дужче усвідомлював під час дискусії з ченцями, а особливо з отцем Якобом, хоч як мужньо боронив від них касталію, а відколи він знову повернувся до Вальцеля і став магістром, то почав вже бачити її незаперечні симптоми. Вони виявлялися в сумлінній, але далекій від дійсності, суто формальній праці багатьох установ і його власних службовців в гордовитому хизуванні своїм високим фаховим рівнем вальцельських репетиторів і не в останню чергу в зворушливій, але моторошній постаті його друга Тигуляріуса. Після першого тяжкого року перебування на посаді магістра, коли йому не вдавалося урвати ні хвилини на своє приватне життя, він знов заглибився в історичній студії і аж тоді тверезим оком глянув на історію Касталії. Наслідки були невтішні. Він переконався, що становище провінції не таке, як вона в своїй зарозумілості уявляла собі, а саме що її стосунки з зовнішнім світом, її вплив на життя, політику, Освіту в країні за останні десятиліття поступово зменшився. Щоправда, провінція ще й далі постачала країні добрих учителів і мала авторитет в усіх галузях науки. Виховна колегія, коли в парламенті ставилося питання про школи і народну освіту, ще казала своє вагоме слово, але робилося це якось машинально, немов за звичкою. дедалі рідше – і з меншим запалом молоді касталійці з різних груп еліти добровільно зголошувалися працювати в школах екстрамурус за мурами. Дедалі рідше влади й окремі люди в країні просили поради в Касталії, тим часом, як раніше, її думку залюбки питали навіть у таких справах, як, наприклад, важливі судові процеси, і завжди дослухалися до неї, порівнюючи освіту в Касталії. І нарешті території країни легко було виявити, що вона йшла різними річищами, які не наближалися одне до одного, а навпаки, фатально віддалялися. Чим витонченішою, диференційованішою, аристократичнішою ставала касталійська духовність, тим більше зовнішній світ схильний був лишити її в своїй шкаралущі вважати її не першою потребою, незамінною, як хліб щоденний, а чужим тілом, яким трохи пишалися, немов старовинною коштовністю, якої поки що не хотіли б віддати чи позбутися, але від якої воліли триматися на певній відстані, і який, не знаючи її допуття, приписували напрям думок, Мораль, погляди, що не дуже посували до реального буденного життя. Співгромадяни дедалі менше і менше цікавилися життям педагогічної провінції, її установами і, зокрема, грою в бісер. Так само, як кастоліці, життям ідолею країни. Кнехт давно зрозумів, що помилка була саме тут, і дуже шкодував, що як магістрові гри йому в селищі доводилося мати справу тільки з касталіцями і фахівцями. Тому він намагався дедалі більше свого часу і сили віддавати початковим курсам, брати якомогу молодших учнів, бо чим менше вони мали років, то тим більше були ще зв'язані зі світом, з його життям, тим менше були вимуштровані і замкнуті у своєму фахові. Часто його нападала пекуча туга за світом за людьми, за наївним життям, якщо таке існувало ще там, у невідомому. Цю тугу – це відчуття пустки, життя в надто розрідженому повітрі, більше чи менше знає, мабуть, мало не кожен із нас. І виховній колегії теж відома ця проблема, принаймні, вона знову і знову шукала способів запобігти їй і за допомогою посиленого культивування фізичних прав та ігор, а також спроб з різними ремеслами і працею в садку та на городі впоратися з нею. Якщо ми не помиляємося, останнім часом у керівництво ордену з'явилася тенденція до скасування наукової спеціалізації, де вона вже здається надмірною, натомість збільшується увага до медитаційної практики. Не треба бути скептиком і песимістом, чи поганим членом ордену, щоб зрозуміти Йозефа Кнехта, який багато раніше за нас збагнув, що складний і чутливий організм нашої республіки старіє, і в ньому багато чого необхідно поновлювати. Ми вже згадували що на початку другого року свого перебування на посаді Кнехт знов заглибився в історичні студії. Крім історії Касталії, він головним чином вивчав великі і менші праці отця Якоба про орден Бенедиктинців. Часом йому траплялося нагоду порозмовляти про ці або якісь нові історичні проблеми, що цікавили його з паном Дюбуа і одним філологом із Койпергайма постійним секретарем на засіданнях виховної колегії, і такі розмови завжди були для нього приємним відпочинком і втіхою. У своєму щоденному оточенні він, щоправда, не мав із ким говорити про це, і особливо яскраво нехіть жителів Вальцеля до будь-яких історичних студій виявлялася в особі його друга Тегуляріуса. Серед інших паперів нам трапився аркуш із написом Однієї такої розмови з Тегуляріусом, у якій той палко доводив, що для касталійців історія – нікчемний предмет, абсолютно не вартий їхньої уваги. Певна річ, казав він, можна дотепно і цікаво, а якщо завгодно, то й патетично тлумачити історичні явища, проводити розмови про філософію історії – це – Така сама розвага, і, як і будь-яка філософія, і він нічого не має проти, якщо вона комусь подобається. Але самий предмет, самий об'єкт цієї розваги, тобто історія, щось таке гидке, водночас банальне і сатанинське, моторошне і нудне, що він не розуміє, як можна гаяти на неї час». Адже весь її зміст – людський егоїзм і завжди однаково боротьба за владу, яка себе переоцінює її уславлює. Боротьба за матеріальну, брутальну, тваринну владу, отже, за те, що в світогляді Касталіця взагалі не існує, чи принаймні немає ніякісінького значення. Світова історія – це нескінченна, нездарна і нецікава розповідь про насильство сильних над слабкими. І пов'язувати істинну, правдиву історію, понадчасову історію духу з цією давньою, як світ безглуздою, бійкою шанолюбців, завладу і кар'єристів за місце під сонцем, або тим паче пояснювати нею ту справжню історію, це вже означає зраджувати дух. Йому ці забивки в історію нагадують одну секту, поширену в 19-му чи 20-му сторіччі, про яку він колись чув. Та секта щиро вірила, буцімто жертви стародавніх народів своїм богам, разом із тими богами, з їхніми храмами і міфами, так само як і всі інші гарні речі, Просто наслідок надміру чи нестачі їжі та праці, які можна обрахувати в цифрах. Результат наочної невідповідності між заробітною платою та ціною на хліб. І буцімто мистецтва та релігії були і є декораціями, так званими ідеологіями, якими прикривається людство, що цікавиться тільки одним – аби нажертися і не бути голодним. Кнехта розвеселила ця розмова. І він спитав, наче між іншим, чи Фріцові не здається, що історія духу, культури, мистецтва – це теж історія, все ж таки якось пов'язана з усією іншою історією? Ні, палко вигукнув той. Саме це він заперечує. Світова історія – це змагання в часі, гонитва за виграшем, за владою – за багатством у ній завжди йдеться про те, в кого вистачить сили, щастя і ницості, не прогавити моменту. А діяння духу, культури, мистецтва якраз протилежне – це щоразу визволення від рабства часу. Стрибок людини з бруду своїх інстинктів і зі своєї зашкарублості в іншу площину – в позачасовість, у вільну від часу царину, в божественне, зовсім не історичне, навіть вороже історії буття. Кнехт задоволено слухав його дотепні тиради і заохочував далі виливати свою душу, а потім спокійно закінчив розмову таким зауваженням. «Я захоплений твоєю любов'ю до духу і його діяння. От тільки духовна творчість». Дуже непроста річ. До неї не так легко прилучитися, як комусь здається. Діалог Платона чи фраза Зохору Генріха Ісаака. Все, що ми звемо духовним діянням, чи твором мистецтва, чи виявом духу, лише наслідок, остаточний результат боротьби за очищення і звільнення. Або, як ти кажеш, стрибок із часу в позачасовість. І в більшості випадків – Найдовершеніші твори – ті, що нічим уже не нагадують про боротьбу і сутички, які їм передували. Велике щастя, що ми ці твори маємо, адже ми, кастоліці живемо майже за їхній рахунок, бо вже нічого не творимо, а тільки відтворюємо. Завжди перебуваємо в потойбічному, вільному від часу і боротьби світі, який саме і складається з тих творів, і про які ми без них нічого не знали б. І ми в цьому у духотворенні, чи якщо хочеш, абстрагуванні світу йдемо ще далі. У своїй грі в бісер ми розкладаємо ті твори мудреців і художників на їхні складові частини, виводимо з них правило стилю, схеми мистецьких форм, вишукано тлумачимо їх і орудуємо цими абстракціями, наче будівельники цеглинами. Що ж, це все дуже приємні речі. Ніхто з тобою не сперечається. Але не кожен може ціле життя дихати і живитися самими абстракціями. Історія має одну перевагу перед тим, що вальцельський репетитор вважає гідним своєї уваги. Вона оперує дійсністю. Абстракції чудові, але я за те, щоб дихати ще й повітрям і живитися хлібом. Інколи кнехтові вдавалося ненадовго відвідати колишнього магістра музики. Старий, хоч уже зовсім не мав сили і давно відвик розмовляти, до останніх днів зберігав веселу наснагу духу. Він не хворів, і кінець його не був смертю у звичайному розумінні цього слова, а тільки повільною дематеріалізацією, зникненням тілесної субстанції, тілесних функцій, тим часом як життя дедалі більше зосереджувалося в його очах і тихому сяєві схудлого старечого обличчя. Для більшості жителів Монтпорта це був добре знайомий, глибоко шанований образ, але тільки декому, як-от Кнехтові, Феромонте і молодому Петрусові, випало щастя стати немов би учасниками вечірнього осяяння і згасання цього чистого, безкорисливого життя. Цих кілька людей, коли вони, підготовлені і зосереджені, входили до кімнатки, де колишній магістр сидів у кріслі, сподоблювалися побути в тихому сяєві прощання з буттям, причаститися до безмовної досконалості, наче теж осяєні невидимим промінням. Вони кілька щасливих хвилин перебували в кришталево-чистій сфері цієї душі, припавши до джерела неземної музики, а потім верталися в свій будень із прояснілими і зміцнілими серцями, наче спустившися з гірських верховин. І ось настав день, коли Кнехт дістав звістку про смерть старого майстра. Він поквапився в Монтпорт і побачив небіжчика, що не мов би тихо заснув на своєму лоджі. Побачив маленьке обличчя, що застигло, обернулося в німий напис чи арабеску в магічну формулу, яку вже не можна було прочитати, і яка все ж таки, неначе розповідала про усмішку і досконале щастя. Біля могили, після магістра музики Феромонта, і фермонта, виступив кнехт, Але говорив він. Не про мудрого ясновиця від музики, не про великого вчителя, не про найстаршого члена виховної колегії, надзвичайного розуму й доброти, а тільки про даровну йому старість і смерть, про незнищену красу духу, яка відкрилася тим, що були товаришами його останніх днів. Ми знаємо з багатьох висловлювань, що кнехт хотів описати життя старого майстра, але численні обов'язки не залишали йому часу на цю працю. Він навчився обмежувати своє бажання якось, він сказав одному зі своїх репетиторів. «Шкода, що ви, студенти, не зовсім розумієте, в яких розкошах ви живете. Я теж був таким самим студентом. Вчишся, працюєш, не гайнуєш часу, гадаєш, що маєш право вважати себе старанним». Але що можна було б зробити, на що можна було б використати свою волю, навряд чи усвідомлюєш. Потім раптом тебе кличе колеги, ти стаєш потрібним, одержуєш завдання, місію, посаду, потім іншу, ще вищу. І несподівано помічаєш, що ти опинився в тенетах завдань і обов'язків, які оплутують тебе тим міцніше, чим дужче ти в них борсуєшся. Це все, власне, Дрібні завдання, проте На кожне треба згаяти якусь годину Робочий день має більше завдань, ніж година І це добре, інакше й не повинно бути Та коли бува між аудиторією, архівом, канцелярією, приймальнею Засіданнями на хвилину згадаєш про ту волю, яку мав і втратив Змогу працювати над чим хочеш Віддавати студіям скільки завгодно часу То так затужеш за нею і уявиш собі, от якби ще раз отримати таку змогу, отоб уже натішився нею, всіма її радощами і можливостями. Кнехт виявляв надзвичайно тонке чуття, коли треба було визначити, чи котрий з його учень або підлеглий придатний для служби в ієрархії. Він обережно вибирав людей для кожного доручення – на кожну вакансію і оцінки, і характеристики, які він записував у особливий зошит, свідчать, що він умів бачити людину наскрізь, особливо цінуючи в ній людяність і характер. До нього злюбки зверталися, коли треба було скласти оцінку людині важкої вдачі і порадитись, як із нею краще поводитися. Такою людиною важкої вдачі був, наприклад, студент Петрус, останній улюблений учень старого магістра музики. Цей юнак, що належав до породи тихих фанатиків, до самого кінця добре впорався з роллю компаньйона, доглядача її молодшого товариша, обожнюваного вчителя. Та коли ця роль зі смертю старого магістра дійшла до свого природного кінця, його посіла журба і туга яку всі розуміли і певний час терпіли, але симптоми, якої скоро почали турбувати тодішнього господаря Монтпорта, магістра музики Людвіга. Петрос уперто не хотів покидати флігель, де небіжчик доживав свого віку, охороняв його, пильно стежив, щоб усе в ньому лишилося таким, як було раніше. Одне слово, дивився на кімнату, де жив і помер магістр, на його крісло. Смертне ложе і клависин, як на недоторкані святощі, що їх треба оберігати. Крім невсипущого нагляду за цими реліквіями, він визнавав за собою ще тільки один обов'язок – догляд могили, де спочивав улюблений учитель. А він вважав себе покликаним присвятити своє життя постійному культу вінебіжчика в цих пам'ятних місцях, охороняти їх як святиню, «Бути при ній, як служник при храмі, і, мабуть, мріяв, що люди ходитимуть до них як напрощу». Перші дні після похорону Петрус взагалі відмовлявся від їжі, а потім почав їсти, але рідко і потроху, як магістр в останні роки. Здавалося, він вирішив саме в цьому наслідувати магістра і піти за ним у могилу. Оскільки довго він не зміг витримати цього способу життя, то повівся так, щоб його змушені були призначити доглядачам могили й будиночка, довічним охоронцем тих пам'ятних місць. З усього було видно, що юнак, і так норовистий, пробувши довгий час в особливому становищі, яке йому Дуже подобалося, вирішив за всяку ціну зберегти його надалі і ні за що не хотів повертатися до буденної праці, вважаючи себе, мабуть, у глибині душі вже нездатним до неї. До речі, той Петрус, що був настановлений доглядати старого магістра, схибнувся, коротко і холодно писав в одному своєму листі феромонта. Звичайно, вальцельський магістр не мав ніякого стосунку до монтпорцького студента музики, не відповідав за нього і, безперечно, не відчував ніякої потреби втручатися в монтпорцькі справи і додавати собі клопоту. Але бідолашний Петрус, якого довелося забирати силу міць із флігеля, ніяк не заспокоювався. Він так затявся в своєму горі, так відокремився від навколишнього життя, що на нього вже не можна було накладати звичайних стягнень, як за порушення дисципліни, а оскільки його начальники знали, що магістр грив Бісер ставився до нього прихильно, з канцелярії магістра музики до Кнехта надійшов лист з проханням якось порадити їй допомогти. До непокірного юнака тим часом ставилися, як до недужого, і тримали під наглядом в окремій кімнаті у відділенні, для хворих. Кнехт не дуже хотів братися до цієї обтяжливої справи, але трохи подумавши, вирішив спробувати і негайно ж взявся свою спробу виконувати. Він запропонував, щоб Петруса прислали до нього, але з цією умовою, що до юнака ставитимуться, як до цілком здорової людини її відпустять у дорогу самого. До листа він додав – коротку привітну записку, адресовану Петрусові, в якій просив його, коли в Монтпорті без нього можуть обійтися, ненадовго звітати до Вальцеля, натякнувши, що сподівається отримати від нього деякі відомості про останні дні старого магістра музики. Монтпорський лікар, трохи повагавшись, погодився відпустити Петруса. Йому передали запрошення магістра гри, і, як і передбачав Кнехт, Юнак сам зрозумів, що йому після всіх його злигоднів найкраще і найкорисніше буде якомога швидше залишити те місце. де його спіткало горе, він зразу ж погодився їхати. Вперше не відмовився від справжнього сніданку, дістав проїзне свідоцтво і вирушив у дорогу. До Вальцелі він прибув у непоганому стані, і його поселили серед гостей архіву. Кнехт дав казівку, щоб ніхто не звертав уваги на його пригніченість і знервованість. Ставились до нього там не як до покараного, чи хворого, чи ще якось вибитого з колії, а як до звичайної людини. І він був не такий хворий, щоб не оцінити цю приємну атмосферу і не скористатися даною йому можливістю повернутися до нормального життя. Щоправда, за кілька тижнів свого перебування у Вальселі. Він ще встиг набриднути магістрові, який, удаючи, що потребує його праці і весь час контролює її, доручив йому записати останні музичні вправи її лекції свого вчителя і одночасно звелів давати йому в архіві невеликі другорядні завдання. Його просили, якщо він має час, трохи попрацювати там, бо, мовляв, в архіві саме набралося багато роботи, а людей не вистачає. Одне слово заблуканого вернули на правильний шлях. Лише після того, як він заспокоївся і почав виявляти очевидне бажання слухатися, Кнехт узявся провадити з ним коротенькі бесіди, щоб примусити його остаточно відмовитися від божевільної думки, що фетишизація померлого свята і допустима в Касталії справа. А що Петрус усе ж таки не міг побороти свого страху перед поверненням до Монтпорта, йому запропонували, коли він начебто зовсім одужав посаду помічника вчителя музики в одній із нижчих шкіл еліти, де він поводився цілком пристойно. Можна було б навести ще чимало прикладів успішної діяльності кнехта як вихователя і зцілителя душ. Перерахувати багатьох студентів, яких він лагідною силою своєї особистості привернув до життя в щиро касталійському дусі, так само, як колись його самого привернув магістр музики. Всі ці приклади свідчать не про суперечливу натуру майстра гри, а про його здоров'я і рівновагу. Нам тільки здається, що ласкава турбота привелебного про людей з хисткою, вразливою вдачею, як Петрус або Тегуляріус говорить про його особливу пильність і чутливість до таких захворювань серед касталіців, чи, вірніше, до їхньої схильності піддаватися таким захворюванням. Про постійну увагу вона ніколи не пригасала в нього від перших хвилин пробудження до суперечностей і небезпек, закладених у самому касталійському житті. Він був надто розумний і мужній, щоб з легковажності чи задля спокою заплющувати очі на ці небезпеки. Як мало не всі наші співгромадяни і, мабуть, ніколи не додержувався тактики більшості членів виховної колегії, що знали про ці небезпеки, але поводилися так, наче їх не існувало навмисне, їх не помічали. Кнехт бачив і розумів їх, чи принаймні деякі з них. А оскільки він добре знав ранню історію Касталії, то дивився на життя серед цих небезпек як на боротьбу. Визнавав і любив це життя таким, як воно є. Коли стільки касталійців сприймали свою громаду і своє життя тільки як ідилію. І створював ця Якоба про Бенедиктинський орден, він склав собі уявлення, що орден – це бойова співдружність, а благочестя – войовнича твердість. Не можна, сказав він колись, жити благородним достойним життям, не знаючи про дияволів і демонів, і не воюючи настанно з ними. Відверті дружні стосунки між людьми, що стоять на найвищих шаблях ієрархії, трапляються в нас дуже рідко. Тож ми не дивуємося, щоб нехто перші роки свого перебування на посаді не дружив низькими своїх колег. Він відчував велику симпатію до філолога-класика із Койпергайма і глибоку повагу до керівництва ордену, але в цій сфері все особисте і приватне було до такої міри виключене і об'єктивізоване, що навряд чи за межами спільної праці могла існувати справжня близькість і дружба. А проте йому ще випало спізнати і її. Ми не маємо доступу до таємного архіву виховної колегії про поведінку і діяльність кнехта на її засіданнях і під час головування. Ми знаємо тільки те, що можна виснувати з його принагідних висловлювань перед товаришами. Складається таке враження, що в перші роки перебування на посаді магістра, він не те, щоб завжди мовчав на засіданнях, але рідко виступав з промовами, хіба що сам був ініціатором засідання або вносив якусь пропозицію. Твердо доведено лише одне, що він надзвичайно швидко засвоїв традиційний тон поведінки, який панує на самій верхівці нашої ієрархії і вишукано, з багатою фантазією, ніби граючись, користувався ним. Як відомо, Верхівка нашої ієрархії, магістри і члени керівництва ордену не тільки ні на крок не відступають від узвичайного церемонного стилю, але серед них ще й існує, не можемо сказати відколи, тенденція чи таємна вказівка, чи правило. Чим більше різниця в думках і чим важливіші спірні питання, тим суворіше, педантичніше дотримуватися бездоганної витонченої ввічливості. Мабуть, ця віддавна засвоєна ввічливість поряд з іншими своїми функціями має ще й функцію захисного засобу. І чи не в першу чергу саме її. Гранично ввічливий тон не тільки стримує тих, хто сперечається від надмірного запалу і допомагає їм зберегти цілковиту самовладу, але й крім того – захищає гідність самого ордену і виховної колегії, вбирає їх у мантію церемоніалу і в шати чемності. Отже, це мистецтво казати компліменти, з якого часто сміються студенти, має, очевидно, свій глибокий сенс. Особливо дивував усім цим мистецтвом попередник Кнехта, магістр Томас фон Дер Траве. Кнехта – не можна назвати його справжнім послідовником у цьому, а тим більше його наслідувачем. Він швидше був учнем китайців. Його ввічливість була не така витончена і просякнута іронією, але й він серед колег мав славу неперевершеного в своїй ввічливості майстра.